Bai, bai, bai, gaurkoa, sandiazu, gaurkoa kronika gozoa, bai, bai, oa indikan mm, pastel puska honen guztua aboan daukat, etxean, bero, bero, ze, uda, uda, <laughs> zer diot, negua, negua iritsi da, baina erabat, baina negu politxea dena txuritxuri txuri dago, e, izoztua, gaur goizeko egun sentia zoragarrezan da. Zeru gorria, ba, bagara batzuk, eta horri eh, biltzen gea komunikatzen bagara batzuk, goiz reikitzen geha, no? eta honek <laughs> aukera ematen digu, ba, kauza politiak ere ikusteko, eta gaurko irudia, ba, zeru gorria eta lurra utxuritsurila, ba, bueno, ba, benetan, e, negu honetan kokatzen gaituela. Eta negu honetatik, aztu nuen, aurreko astean noski e, tradizionalki zan da, E, urtarriaren azieran, hor ba, Bilbon eta orten baionan ere, izandan bezala hemen ere, izaten da Berlineko e, manifestaldi tradizionala, Rosa Luxemburg, Lipnech eta Lenin, el, el, el, iru, eleak manifestaldia Berlinen eta, bueno, e, e, betiko moduan, eta honek ez du ezer, ez ez korrikesan nahi, baina, talde e, ez elkartu ziren eta Rosa Luxemburgori eta fasizmok eraildakoei e, ore ematea hurbildu zien Berdineko Lichtenbergeko e, kanpo santura, e, tradizio bat e, badu e, manifestaldi eta bueno, hala izantzan, em ba urtarriaren 10 e, izan da aurten, bai. E, aurreko astean eta Berlinen ere beste aldizte bat izan dugu baina noen goan, ba etxe baten desalojoa, riga astraz edo riga kalea edo izenekoa e, Berlineko ekialdean, nik ondo ezagutzen nuen, edo bere garaietan Berlinen gehiagotan moitzen nintzen garaietan, ondo ezagutu nuen etxean, ba, gure egonalditik gertu zegoelako eta bueno, e, urte pilaz edamatzaten, ba, nik uste izan zala Etxe bat ba, e, Alemaniako batasun hori edo, deitzen duten batasun hori izan zenean, eta etxe asko utxik zeu dela em, Berlineko ekialdean, ba, riga estraze ez nuke uzango zuzenki, zuzenkin aziera ziratika, baina urte, urte pila, ez delago, laroi tamazazpian, hor zegoen etxe hau, urte asko dira, eta bueno, haitzakitzat hartu zuen poliziak, em, urtezarreko gabean, urtezarreko gabean beti gauntza pila gertatzen dira, eta, bueno, ba, hemen zuziriak eta botez izkiotela, edo, omenz izkiotela poliziari, edo poliziazkoe, eta, bueno, hau haitzakitzat hartuta, zaka aurreko astean dezalojatu. Egin dute, e, bueno, ba, historia e, luzea zuen e, etxionek, eta, bueno, ba, pena ondiz eta morru ondiz, eta elkartasun itze ere barriga ez daseko, ei, etxe hanetako e, biztan lehi. Eta, bueno, beda amorruaz ere, eta, bueno, minak ez dira neurtzen, eta baina amorrua undiz, eta tristura undiz ere, gogoratu nahiko nituzke gaur, eta ez hola baina eh bai, ba, bueno, azkenean kronika baten barruan hartzen den abiadurarekin, eh bai, gogoratu ni, nahiko nituzke besteen artean, ba, berriz ere Kurdistanen eraildako hiru eh ba, politi emakume e, politiko edo aktibista hauei ba e, Justiziaz kanpoko e, ejekuzio bat izan da e, zirnak inguruko e, distritoan, e, urtarriaren bostean, eta, bueno, Zebedemir e, izena ipatzagatik, hau baitzan, ba, kurdistaneko karabana feminista antolatzen zuen <coughs> bakune bat, Eta, bueno, badakigu egunero, eta bain eta berriz e, munduko leku askotan Olako, olako erailketak ematen direla, baina guk, e, bueno, ba, badugu e, bai, personalki eta arago ara, ara, ara ere, ba, gure lotura ere kurdistanekin eta horregatikan e, gaur hemen aipatu nahiko nuke. Ba, emakume hauen erailketa e, urtareliaren bostean eman zela eta honekin gogoratzen dugu ere orain dela urte batzuk urtareliaren behatzean ba, Parisen beste hiru emakume kurdiaren kontrako e, ba, erasoa eta erailketa ere eman zela eta bueno, ba, gaur ere momentu honetan, e, edo hemendik dik dira, isango da Hamburgoko udaletxearen aurrean Hamburgoko e, emakume e, talde batek e, de, deituta e, ba, soinua ateratzeko lapikoak eta sartailak eta e, txirulak edo danborrak eta ez gaurgabean hori izango dituzutenak e, bakurdistanen dagoen egoera E, bortitza salatzeko eta beinbetikoz ba Abdulatzalanen Abdulatzalanek bisituen is isolamendua eh Gartzelan ba, ba desatela edo eh, baster desatela eta Alemaniak esdiezaiola eh, babes gileagorik eman eh, eh, ba Turkiari. Beraz gaur eh, Arratsaldean izango da or emakume bat e, soinua ateratzen. Bai, e, emakumeak e, eta bortiskeria urrekoastean bai aipatu genuen, e, ba zenbat eta noraino altxatu direna botsak, ba, hemen kolonian eta beste zenbaitigitan Hamburgon ere urdezarreko gabean, ba testosterenak, alkolak edo ez daki zeinek mugituta emakumen kontra komandako erasoak ez dira be, gau bateko kontuak e, emakumearen kontrako bortizkeri hau egonek ez ez mugarik eta ez e, datarik ezagutzen eta gaur e, ba, kasual iradez edo ba, Amnistia Internacional delako akateratako e, e, txosten batean irakurtzen ari nintzen ba, Iesean diren emakumeak ere ba, bo, bortizkeria perezia jasotzen dutela eta jaso dutela egunez egun eta hau da zenbait emakume galdetuta eta ba, egiesean etorri iritsi dien edo europara edo beste noea ba, echea ibili e, diren emakumei galdetuta ba, egunez egun jasan dutela portizkeria bere hiesaldian eta hau jaso dute ba, bai e, poliziaren aldetik e, eta hemen bere bidean aurkitutako polizia ezberdinak aipatzen fituzten haue jasotzen dituzte, e, iristen direnean e, e, refusatuen kampamenduetara edo, e, horrez dagolako, inolako e, babesik eta inolako egoera berezidik, ba, ba, karrik diren emakumeen zat, elkarrikin e, lo behar dute, edo bizi behar dute, edo ututsak eta komunak edarilea behar dituzte, ba, bat eta zenba mila edo egun gizoneskokin, eta bueno, ba, emakumeen egoera ies aldi, edo ies bideo honetan ba, azpin barrat, zendu eta salatzen du Amnistia Internazionale erakunde horren e, txosten honek beraz e, bai, gaur ere e, batetik eta bestetik eta bueno, soritxorrez portizkeria izan dugu gaur e, kronika honen gaia baina gogoratu ezaztu asierako itzak gaur goizeko egur zentia, gorria politxea izan dela eta bueno, ba elurrak ere lola baitere gogoratzen du Ba, badirela, badirela, e, baitare, alde, honak, eta horregatikan gaudegu gu irratian, eta horregatikan, ba, gaur, besteak, beste, gaurko kronika, zuentzat, emendikan, hamburgoko hotz honetatikan. Gurrengo, esterartean.